Того дня всі розмови так чи інакше крутилися довкола спаленої машини. Катю з собакою було відправлено додому, Їй наказано не виходити за межі службової території. Я почувався справжнім бізнесменом і десь внутрішньо навіть тішився, що все так сталося. Тепер ніхто не міг сказати мені, що, мовляв, братішка, ти тут зайвий. Давай відповзай у бік, не заважай. Адже спалили і мій бензовоз також. Крім того, я вирішив класти всі свої нечисленні накопичення. Так що справа ставала шкурною. Хоча, збадьорившись після ранкового приступу в на роботу так і не вийшов. Сидів у кріслі катапульті, тягнув косяки, відшивав клієнтів, слухав музику з мого плеєра і переповідав історії становлення малого бізнесу в нашому регіоні. Петрович сидів поруч із ним, теж багато курив і замивав рани спиртом. Очевидно, від спирту його й розвезло. Вже до обіду був він у зюзі п'яний. А десь о третій пополудні, травмований викликав швидку, ті приїхали і повезли Петровича додому відпочивати. Такі тут були порядки. Я сидів і слухав Кочу. Ейфорія все не минала. І старий, знайшовши вдячного слухача, розводився про одну особливо відбиту бригаду, котра років десять тому працювала на трасі. «Точно!» – говорив Коч затягуючись, від чого слова його вилітали хрипко і тягуче. «Я їх усіх знав, Герич. Прекрасні люди!» Прості і роботящі, я тобі скажу, просто курили багато, а це ж гроші, ти розумієш. Взяли десь партію Калашникових, думали перепродати, а тут дефолт. Ну і що робити, не викидати ж правильно, давай бомбити харківські автобуси. Двоє брали квітки і сідали в салон. Інші виїздили, ось тут зовсім поруч, показав Коча на трасу. Вже чекали в машині. Машини крали старі, щоб не шкода було кидати потім. Я ж кажу, нормальні були пацани. Просто драп, дружище, ну ти все зрозумів, да? І були у них такі дурнуваті зимові шапочки з розрізами для очей. І ось вони спиняли автобус, натягували ці шапочки на очі і вигрібали все, що могли знайти. Для прикриття обирали і своїх, підсаджених. «Так, а для чого їх підсаджували?» – не зрозумів я. «Для дачі неправдивих свідчень», – пояснив Коча. «Вони спеціально плутались у свідченнях, несли різну хуйню і заплутували оперативників. Ясно?» «Ясно». «А було це зимою», – продовжував Коча. «Шапочки свої вони і не скидали. За ними їх і взяли. Але три автобуси бомбанули. Так ось». І Коча замрійно дивився кудись на трасу, де стояли тіні його ростовських друзів, тримаючи в руках спортивні торби, небиті держзнаками, і киваючи Коча як старому знайомому. Ми вирішили, що потрібно чергувати біля колонок, аби і їх не спалили. Ага, дружище, виповив Коча, спалять на раз. Я, щоб ти знав, спати не буду. Що я, дурний? Не хочу, щоб мене засмажили? Точно, дружище. Він устиг спуститися велосипедом у долину і привіз кілька пляшок портвейну. Розташувався на катапульті, обклався бухлом і далі говорив про те, що його сонного не зв'яжеш і не підсмажиш. Що він у десанті і не таке бачив, і знає, як поводитись із цими салагами. «Не бійся», – говорив, передаючи мені пляшку. «Я, якщо надо, можу і ножем, і нунчаками». Надвечір Коча почав розводити вогні просто біля колонок. Я пробував його зупинити. Проте старий розійшовся. Кричав, що краще, знає, як бути. Прикутив звідкись дві порожні залізні бочки. Набив їх старими газетами і все це підпалив. Газети не так горіли, як смерділи. Прибіг травмований. Довго обзивав кочу. Попросив мене залити бочки водою. Перед тим, як поїхати додому, умовляв кочу піти спати. Але старий уперти відмовлявся. І загалом поводився зухвало ухвала її непослідовно. Обзивав травмованого старим підарасом і тут таки ліз до нього цілуватись. Травмований, зрештою, не витримав цього всього і, злісно, блискаючи очима, поїхав до міста. Коча посилав йому в слід прокляття і повітряні поцілунки і пив просто з горла. Я прилаштувався коло нього, готуючись до довгої безсонної ночі. Проте рівно о десятій вечора Коча міцно заснув, і всі мої спроби розбудити його були марними. Я підняв його на руки і, мов маленького, переніс до вагончика, зачинив двері зсередини і теж безтурботно заснув. «Якщо нас спалять», – подумав засинаючи, – «мій труп можна буде опізнати за навушниками». А труп Кочі, – подумав, уже зовсім засинаючи, – «за наколками ВДВ». Розбудив мене травмований. Він нависав і незадоволено не розглядав мою ранкову пам'ятість. коче в кімнаті не було. Годинник показувало всьому ранку. «Де Коча?» – не зрозумів я. «Я звідки знаю?» – відповів травмований. «А що ти так рано?» – допитувався я, підвівшись і приходячи до тями. На мені були сонцезахисні окуляри з жовтою оправою, які я вчора забрав в Ольги. В них я і спав. Можливо, тому у вісні нічого і не бачив. Зняв їх і поклав до кишені куртки. До плеєра з наушниками. «Я?» – пояснив Шура. – «Ніч заснути не міг!» «Переживав?» – «Куди переживав?» – розізлися травмований. «Я в знайомої був, у гостях, додав. «Ідесь з-під ранок, дай, думаю, поїду, подивлюся, щоб ці мудаки не спалили там усе». Ну і кинув знайому, нагрубив їй, з дому вигнав. «Через вас, Германе!» – додав він і сплюнув. А спитати, якого хуя, я їй не відповів. І тут йому зателефонували. Травмований, здивований витяг слухавку, приклав до вуха. «А?» – сказав. «Ти?» «Ти де?» «Що?» – перепитав. «Навіщо?» «Ну добре, це тебе!» Сунув ко мені. Я так само здивовано взяв телефон. «Ало?» «Да, дружище!» Це був Коча. Голос у нього зовсім сів. «Ось так! Прийшла біда, відчиняй ворота!» «Ти де?» «Мама!» Сказав на це Коча. «Що, мама?» «Померла мама!» Вишипів старий. «Твоя мама?» Перепитав я. «Не моя! Що ти?» – пояснив Коча. «Тамарина! Мене вночі викликали!» «А чого тебе викликали?» – не зрозумів я. «Ти що, патологоанатом?» «Дружище!» – скрушно мовив Коча. «Вона ж мені як рідна була, а тепер ось лежить тут, мертва!» – додав Коча для чогось. «І ні пари з уст! І вся ця їхня циганва зібралась уже!» – роздратовано зашепотів він. «Зночі з'їхались, ти розумієш? Тамара горем убита. У них, у людей Кавказу, сім особо, ти знаєш. Одним словом, такий бардак!» Печально завершив Коча. «Зараз будемо», – сказав я. «Може щось привезти?» «Костюм візьміть», – попросив Коча. «А то я тут як в операційній, без нічого». Коча так переживає Говорив я травмованому вже по дорозі Коли ми мчали в місто На старе кочене помешкання В руках я тримав святковий костюм старого В синіх переливах І для Тамари це такий удар А їй то чого? Запитав травмований Ну як чого? Не зрозумів я Мама все таки Чи я мама? Тамарина? Пояснив я Дружини кочі Чорт, Германи не зрозуміло, чому розізлився Шура. Дружину Кочі звати Таміла, а Тамара знову не зрозумів я. Атамара це її сестра, двоюрідна. Грузинка? Циганка з Ростова. Як циганка? Коча говорив, що вони з Кавказу. Для Кочі Кавказ і починається десь коло Ростова. Відповів на це травмований він, Жук. І з ними двома жив Стамілою і Тамарою. Він їх, здається, плутав. Батьки їхні кочу за це й не любили. А тепер бачиш, мама, мама. Я не знав, що відповісти, і він не мав, що додати. Так і доїхали. Коли під'їзду вже стояли родичі. Були схожі, скоріше, на сербів, ніж на грузинів. Чоловіки були в чорних костюмах і яскравих кольорів сорочках. Жінки були в чорному, в руках тримали вервиці, які перебирали дрібно й зосереджено, ніби писали комусь смс. -и. Всюди бігали діти, теж у чорних костюмчиках із мокрими, акуратно зачесаними головами. І знайомих я побачив Ернста. На ньому був святковий мундир австрійського поліцейського війни до близько російській берці. Натовпом ходив також Ніколай Ніколаїч з чорною барсеткою, притороченою до правого зап'ястя. Барсетка бавталася у нього на руці, мов якір. Серед жінок оглядно виокремлювались дві жагучі іспанки. Кожне тримало в руці повінку. В однієї її був від проспілок, в іншої – від чорнобильців. Ернст урочисто відсалютував мені. Ніколай ж митушливо затряс своєї пташиною головою. Іспанки речі не звернула на мене уваги. Шура похмуро пройшов у під'їзд, прокладаючи шлях крізь натовп сербсько-грузинських родичів. На сходовому майданчику між третім та четвертими поверхами стояли гості з боку нареченої і курили. Причому курили, суки, канаплю, навіть не ховаючись. Ми піднялись на четвертий, двері були причинені, зайшли всередину. В кімнаті стояв приглушений дещо нервовий галас, так ніби тут хтось одружувався, але з примусу. Коридорами бігали чорноволосі і чорновбрані жінки з посудом та пляшками в руках. Рішуче проходили чоловіки, приносячи туди-сюди стільці, сокири та лопати. Під ногами ми з діти, затискаючи в долонях м'ятні цукерки та відрубані курічі голови. Ми прийшли на кухню. Хочеться сидів на старому табуреті, в довгій білій майці й чорних армійських трусах. А навколо нього ми тушилися, як могли, жінки, намагаючись усіляко його власкавити. Відразу впадало в очі, що старого тут любили й поважали. Водили навколо нього хороводи, і називали його дружньо Гаджо. і ліниво з усіма пересварювався. погукував на когось із жінок, давав указівки і розповідав анекдоти. Схоже, він тут усім і керував. Побачивши нас привітно, проте доволі статечно привітався і потягнувся до Ванди. У ванні зі Йопт! «Ёпт!» – сказав. «Ось вона, бідато! Ех, мама, мама! Говорив їй, года, мамо, года! Так вона ж не слухалась мене! Куди там?» «Ну так, а що ти хочеш?» – запитав він сам себе. «Вона ж додому раніше 12-ї і не приходила з бару свого». «Вона в барі працювала?» – перепитав я. «Чому працювала?» – не зрозумів Коча. «Дружище, у нас так не прийнято. У нас батьків доглядають. На роботу вони не ходять. Ти що?» Коча взяв із моїх рук костюма, одягнув і став схожий на якогось агронома. «Пішли до мами». Сказав, причесавши решті шевелюри. «Потрібно побути біля старої!» Мама лежала у вітальні, на зіставаних докупи табуретах. Одягнена була святкова, у сірий піджак та чорну спідницю. А на ногах мала лаковані червоного кольору туфлі на шпильках. Обличчя її було старе, і ретельно покрите косметикою. І вигляд вона мала цілком задоволений, якщо не враховувати, що нижня щелепа їй час від часу розкривалась. І тоді хтось із родичів обережно її поправляв, ніби компостував в трамвайні квітки. В коленебічниці сиділи дві красиві потягані жінки, обидві в чорних сукнях, чорних панчохах і чорних черевиках. В однієї на пальцях було безліч перснів та каблучок, а в іншій на шиї мотались й ланцюжки з золотими хрестиками, відразу двома чи трьома. Виглядали потягані красуні строго, сиділи, закинувши нога на ногу, дивились навколо холодно й уважно. «Це хто?» – запитав я тихо травмованого. «Ліворуч Тамара, праворуч Таміла», – пояснив Шура. «Я б їх не розрізнив». «Не ти один», – погодився травмований. Тамара діставала звідкись із зап'ястки носові хустачки, ніби краплені карти, і старно витирала сухі очі, намагаючись не розмазати туш. Таміла час від часу поглядала на золоті годинники, які теж мало два, по одному на кожній руці. Хоча блукав кімнатами. Підходив до Тамари з Тамілою. Ті кожного разу пожвавлювались. Припадали до коча своїми головами і скрушно, проте енергійно поплескували його по стігнучі спині. Жінки приносили з інших кімнат речі покійної і старно обкладали ними табурети. В головах уже стояла кавоварка та японська аудіосистема. В ногах виставлено було кілька пар взуття. Крім того, зусібіч не більше цю обкладено було лампами, одягом, вишиваними портретами Тараса Шевченка і Ісуса. В руках вона тримала пудриницю й фен. А до кишені піджака байливий Коча напихав монети, медалі й жетони. Тамара Стаміло й печально дивилась на нього, все примовляючи. Гаджу, ой, гаджу. Ми постояли деякий час. Потім Коча потягнув нас на сходи. Знизу підійнявся Ернст із залізною каністрою. Хтось дістав кружку, пропустив перед кочу. Той заклопотано взяв посудину, оглянув принишклий натовп. Квартиру! сказав. «Не ремонтували з дев'яносто першого! І хоч би тобі що!» І випив. Усі схвально закивали на таких головами, підтримуючи кочі в його горі. За якийсь час до під'їзду підкотила швидка. Звідти виріс молодий чоловік в офіційному, теж чорному костюмі, стечкою під рукою. «Священник приїхав!» Зарухались усі і побігли зустрічати чойне прибулого. Священник підвівся, хтось відразу шкинувся до нього за благословенням. Він терпеливо благословив усіх охочих, взяв у когось із рук повну кружку, обережно перехрестив її і, по-дитячому, закидаючи голову, випив. «Де мама?» – запитав у Коче Коча взяв його попід руку і повів нагору. По дорозі священник роздавав усім ксерокопії з роздрукованим текстом. «Що це?» – запитав Єв Ернста, котрий розливав рештки вина. «Гімн!» – відповів Ернст. «Він їх із мережі качає!» «Що за гімн? Вони що, католики? Що онде?» – коротко відповів Ернст і, у когось з теж пішов на гору. У вітальні всі не вмістилися. Далекі родичі, колеги по роботі, офіційні особи товклись у коридорі. Стояли у ванні та на сходах на два поверхи вниз. Священник роздавав текст гімну. Сказав, що до чого, і не гаючи дорогоцінного часу на нікому не потрібні соплі, високим голосом заспівав. Родичі відразу підтягнули. За ними офіційні особи, потім сусіди і випадкові перехожі. Знизу підійшов весільний оркестр з трубою, барабаном та скрипкою і, вловивши тональність, підтримав співаків, граючи не так для померлих, як для мешканців нижніх поверхів. Священик виводив особливо старанно. Коча, втім, іноді його перекрикував: Коли Господь візьме тебе за руку, говорилось з пісні, і поведе жовтою цегляною дорогою, коли ти покинеш нас самих у цій дивній країні, де постійні проблеми з погодою та комунальними службами? Коли пожовкнуть фотографії, на яких ти молода і красива стоїш десь на відпочинку в Гурзуфі, ми вийдемо тобі вслід усією дружною родиною – з дітьми, невістками та іншими полукровками. В святкових одежах, урочисто зібрані, ніби прийшли на виборчу дільницю, і почнемо славити Ісуса в віках, аби Він тримав тебе за руку міцно і вивірно. І не зовів, куди не треба по дорозі до Отця Нашого Небесного. Слався наше вітчизно, вільне і незалежна, Підхопили всі приспів. Слався наш Небесний Єрусалиме, дружби народів надійний оплут. Слово Ісуса сила незрима, Саре мануша де табор явена, роману закону припхенеле, Саре лен те прелес. Коли ти постанеш перед Господом нашим у новому костюмі, при зв'язках та суспільному авторитеті, і припадеш до сородких рук Його з золотими перснями та наколками, Спаситель скаже тобі. «Ти тепер вдома, тьотя Маша! Тут усі твої! розслабся. «На лачі пхендле! Сорома джувале! Лачі мануш пхендле соами солов'ї!» І всі знову підхопили. Тож живий Руманістан, прекрасний і вільний, позбавлений згубного впливу транснаціональних корпорацій. «Сари, манушенди, кокале, парне, рад, лоли!» Між вільними вільний, між рівними рівний, визнаний світовою спільнотою та спеціальною комісією ОБСЄ з питань духовної та культурної спадщини малих народів Європи. Господь тримає тебе у своїх руках, тож слухай вібрації його гарячого серця. Коли гімн закінчився, присутні затягли інші, всім їм відомі церковні співи. І під ці співи та налагоджені проте енергійні скрипальські запили маму взяли на руки і понесли вниз ногами вперед. Особисті речі несли близькі родичі. Всім іншим, як пояснив Ернст, таркатися цих речей було небажано. Швидка далі стояли внизу. До неї мамо, її запхали. Також до швидкої сіли Тамара Стамілою, Коча і троїсті музики. Решта родичів, друзів та знайомих добирались до цвинтаря власним транспортом. Для особливо бідних підігнали трактора з відкритим причіпом. Туди набилось десятків зодво грузинських циган, і процесія рушила. Вже на виході я помітив, що Коча місце прийняв і що це просто так не минеться.